اللهم صل على سيدنا محمد يا رب ونشهد الله لا اله الا الله محمد رسول لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وشمدا ومولانا محمد بن ورسوله سنهو بالحق بشيرا ونذيرا ودايا إلى الله بإذنه وسراتا منهرا سل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا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 Tidak ada siapa pun di antara kita yang tahu Sama mana kita akan tinggal di dunia ini Bila kita akan mati dan bila kita akan berpindah kepada kehidupan akhirat Bila saat kematian kita tidak ada siapa pun yang tahu Allah tak bagi ilmu ini kepada kita Tapi semua tahu bahawa kehidupan dunia ini hanya sementara Satu hari akan sampai kepada pek ujungnya. Dan setiap manusia akan tinggalkan dunia ini akan berpindah kepada kehidupan akhirat Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya Yang mana manusia tidak akan mati buat selama-lamanya Manusia, setiap manusia akan hidup di akhirat buat selama-lamanya Akan kekal di sana buat selama-lamanya Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal Kehidupan akhirat kita yang kekal selama-lamanya Untuk dapatkan kejayaan Dunia dan akhirat Untuk dapat kejayaan yang selama-lamanya Di akhirat Allah telah kurniakan kepada kita Masa di dunia ni Siapa yang guna kehidupan dunia ni Untuk bina kehidupan akhirat dia Maka dia akan berjaya Buat selama-lamanya Akan tetapi siapa? Yang menjalani kehidupan dunia ini tanpa meletakkan akhirat di hadapannya Tanpa dia usaha dan fikir untuk kehidupan akhirat dia Maka dia akan mendapat kerugian buat selama-lamanya Jadi Tuan Puan Muniak, kehidupan dunia dan kehidupan sementara Kita kena letakkan, setiap seletakkan di hadapan, di hadapan kita, kehidupan akhirat kita Kita menjalani kehidupan dunia ini untuk bina kehidupan akhirat kita Sejauh mana kita bina kehidupan akhirat kita dan dunia ini sejauh itulah kita akan berjaya Dan kejayaan kita di akhirat bukanlah tertaluk dengan sejauh sebanyak mana harta, benda, kerajaan, pemerintahan kita ada, keduniaan yang kita ada Akan tetapi kejayaan di akhirat, kejayaan dan kebahagiaan di akhir, dalam kehidupan akhirat Tidak ada hubungan langsung dengan kebendaan, keduniaan dengan harta benda, pangkat darjah dan kedudukan di dunia ini Bahkan kejayaan manusia di akhirat Kebahagiaan manusia di akhirat Bergantung pada semata-mata kepada iman dan amal manusia Bergantung pada iman dan amal mereka di dunia ini Sejauh mana mereka usaha atas iman mereka Usaha atas amal mereka Menjalani kehidupan mereka dengan meletakkan kerajaan, kerajaan Allah di hadapan mereka Menjadikan keredaan Allah sebagai maksud mereka menjalani kehidupan dengan mencari keredaan Allah Subhanahu Wataala, menguji atas iman dan amal mereka maka ini akan menjadi asas bagi kejayaan mereka di dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi saya ulamali, terjemah ya. dalam bahasa Bangladesh. Ya tuan-tuan mulia mohonah beritahu ya Kehidupan kita di dunia ini hanya sekehidupan sementara Sejak daripada kita tahu bahawa kita tidak kekal di dunia ini Satu hari kita akan mati Walaupun kita tak tahu berapa lama lagi baki masa hidup kita Tapi setiap manusia tahu bahawa dia di dunia ini tak tidak kekal Kedepan dia di dunia ini hanya, hanya sementara sahaja Satu hari dia akan mati dan akan tinggalkan segala-galanya Dan kehidupan bila satu orang manusia itu mati Maka bermulalah kehidupan sebenar bagi dia Itu kehidupan akhirat dan kehidupan akhirat adalah satu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya Yang tidak ada penghujungnya, tidak ada akhirnya Setiap orang yang bila dipindah daripada kehidupan dunia Dia tak akan kembali ke dunia lagi Dan dia akan kekal selama-lamanya dalam kehidupan akhirat Jadi Allah SWT telah hantar saya dan Tuan-Tuan Telah hantar setiap daripada kita ke dunia ini Untuk waktu yang sangat singkat Untuk kita bina kehidupan akhirat kita Apa yang kita usahakan di dunia ini Kita akan dapat nantijah di akhirat nanti Tuan-Tuan-Tuan jadi dunia ini sebenarnya tuan -tuan, dunia bukanlah maksudnya sebenar, hanya kehidupan sementara. Tapi kehidupan dunia ini sangat penting kerana dunia ini tempat untuk kita bina akhirat kita. Satu orang yang bina akhirat dia dengan ah, di dunia ini, usaha atas kehidupan akhirat dia di dunia ini, maka dia akan senang berjaya buat selama-lamanya di akhirat. Ah, tetapi satu orang yang lupa pada kehidupan akhirat, dia menjalani kehidupan dunia dia tanpa dia lupa, ah, Ingat dia usaha atas kehidupan akhirat dia Maka dia akan rugi dan gagal buat selama-lamanya di akhirat Jadi untuk kita berjaya di akhirat Tuan-tuan mulia mendapat kebahagiaan di akhirat Untuk itu kita kena usaha terseimbang dan amal kita Kerana kehidupan kejayaan dan kebahagiaan di akhirat Tidak ada kaitan langsung dengan keduliaan kita Banyak mana duit kita ada Banyak mana harta kita ada Besar mana rumah kita ada Banyak mana bank balance kita ada Banyak mana keduliaan yang kita ada Tidak ada hubungan langsung dengan kehidupan akhirat kita tapi kejayaan kita kebahagiaan kita di akhirat bergantung pada iman dan amal kita. Sejauh mana kita usaha atas iman kita di dunia ini, sejauh mana kita uh, usaha atas amal kita, kita menjalani kehidupan kita mengikut cara yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh itulah kita akan berjaya di akhirat. Setiap perkara setiap gerak-gerik kita, tindak tanduk kita di dunia ini, kita kena jarangkan ikut perintah Allah, ikut cara yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang dalam kehidupan dunia ini dia meletakkan keredaan yang Allah di dia, menjadikan keredaan Allah sebagai maksud dia, matlamat yang benar dia cari, mena dia tuntut dan dia berusaha ke arah itu tuan-tuan mulia, maka dia akan berjaya buat selama-lamanya di akhirat. Dan tuan-tuan mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi yang akan datang selepas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi dan kurniakan kepada umat ini satu lagi tanggungjawab. Kerana umat inilah umat bagi nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi yang akan datang selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah telah bagi satu tanggungjawab tambahan kepada umat ini. Apakah itu dia tanggungjawab tambahan Itu setiap ada umat ini? sampai dia usaha atas iman dan amal dia bawa segala perintah Allah dalam kehidupan dia pada masa yang sama dia kena usaha dia kena usaha fikir risau dan buat pengorbanan bagaimana keseluruhan perintah Allah Subhanahu wa taala iman dan amal soleh dapat datang pada setiap individu umat ini sehingga ke kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangun buat usaha agama telah buat pengorbanan untuk usaha agama dan tunjukkan pada umat ini bagaimana untuk buat pengorbanan dan usaha untuk agama Allah SWT. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta sahabat-sahabat telah sediakan sahabat-sahabat lah gerakkan sahabat-sahabat untuk pengawalan untuk agama Allah Subhanahu wa bagaimana agama ini boleh sampai kepada setiap manusia di seluruh dunia sehingga hari kiamat jadi inilah tanggungjawab setiap umat itu tuan -tua setiap daripada kita tertuan-tuan untuk menyampaikan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap individu umat ini di seluruh dunia sehingga hari kiamat Ya Allah tanggungjawab umat ini tuan-tuan mulia Disamping kita kena usaha atas iman Kita kita bina iman dan amal kita Kita kena usaha atas iman dan amal kita Bagaimana kita jadikan seluruh hidup kita perintah Allah Jalla Nabi Wasallam? Bagaimana kita dapat amal agama yang sempurna dalam kehidupan kita Disamping itu pada masa sama Kita juga patut menjawab Untuk usaha Bagaimana seluruh manusia dapat datang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana seluruh umat dapat datang pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana seluruh umat dapat datang kepada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi inilah tanggungjawab setiap individu umat ini. Disamping dia kena taat perintah Allah, dia kena amal agama, dia kena juga usaha atas orang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada kita secara amali dalam kehidupan baginda bagaimana nak buat urus agama. Baginda bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat pengorbanan siang dan malam, gigi dan harta dan masa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didik sahabat-sahabat, Telah lajaha sahabat-sahabat, telah sediakan sahabat-sahabat, gerakkan mereka atas maksud urus agama itu kamuya, sahabat-sahabat tambah tebaran buat pengorbanan diri dah harta masa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kerja yang kita kena teruskan. Inilah tanggungjawab yang kita kena teruskan sehingga hari kiamat. Umat ini kita berterusan buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahuwataala, bagaimana dakwah Nabi, bagaimana fikih risalah Nabi, bagaimana bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu dapat sampai kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Oleh tuan Perkara yang paling asas ialah Kita kena usaha bagaimana kita dapat bina iman kita usah atas iman kita Kerana iman yang ada dalam diri kita hari ini Ialah iman yang kita dapat kerana kita lahir dengan keluarga ke Islam Gila ke rumah orang Islam tapi iman yang dituntut oleh Allah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ialah iman sebagaimana iman para sahabat. Wa idza lahum aminu kama amana an nas an-nas bil sah sahabat. Iman yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah iman sebagaimana iman para sahabat. Sebagaimana sahabat-sahabat telah berusaha dan telah hasilkan iman yang sempurna, iman yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, iman bil ghaib. Keyakinan pada nizam ghaib Allah subhanahu wa ta'ala Beriman pada malaikat Beriman pada kitab-kitab Beriman pada rasul-rasul Beriman pada takdir Kabar dan kadar Beriman pada kehidupan akhirat Beriman pada Allah dan Rasul Inilah semua iman bil-ghaib Iman dengan perkara-perkara ghaib Yang mana sahabat-sahabat telah rasul Allah pada ini atas keimanan ini dan telah wujudkan dalam dalam lubuk hati mereka keyakinan atas segala ini. Hadirin tuan-tuan muda, iman yang yang sebenar, iman yang hakiki. Hari ini kita tidak usaha atas pegangan ini tuan-tuan muda. Kita tak buat bergurauan, kita tidak pernah buat kita tidak buat usaha atas keimanan yang sebenarnya tuan-tuan muda. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia Setiap daripada kita Kita usaha Setiap daripada kita kena buat pengorbanan Sebagaimana sahabat-sahabat Mereka telah usaha dengan usaha dan pengorbanan mereka Mereka telah hasilkan keimanan pada Allah SWT Dalam diri mereka Dan sehingga keimanan mereka begitu sempurna Begitu kuat Sehingga iman mereka tak dapat mendorong mereka ...menyempurnakan segala perintah Allah... ...meninggalkan segala larangan Allah SWT... ...sehingga dalam setiap keadaan... ...apa sahaja... ...bila bila masa sahaja datangnya perintah Allah SWT... ...mereka telah dapat menyempurnakan setiap perintah Allah SWT... ...keimanan mereka telah menyebabkan bersahabat-sahabat muda... ...untuk menyempurnakan setiap perintah Allah SWT... ...selama 13 tahun di Mekah... ...usaha utama yang telah dijalankan oleh sahabat adalah usaha atas iman. Dan mereka telah buat pengorbanan segala-galanya Untuk jaga iman, untuk mempertahankan iman, untuk da'wahkan iman Dan mereka, apa yang keluar daripada lidah mereka Ini hanya untuk Allah yang berkuasa Selain daripada Allah, tidak ada yang berkuasa Setiap sesuatu berlaku dengan tindak Allah Tidak ada sesuatu yang boleh berlaku kerana Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk tidak boleh buat apa-apa Hanya Allah yang melakukan segala-galanya segala Kejarak, Kejarakan dalam mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat mereka telah ulangkan lagi dan lagi Mereka telah ulang lagi dan lagi perkataan-perkataan Percakapan-percakapan iman Mereka telah fikir tentang kuderaan Allah Mereka telah cakap dengan kekuasaan Allah Mereka telah dengar lagi dan lagi kebesaran Allah kuatrat Allah kehebatan Allah Subhanahu wa taala sehingga iman mereka telah terbina dengan begitu hebat iman mereka telah terbina dengan begitu kuat sehingga Abu mereka telah berhijrah ke Madinah apa saja perintah Allah yang telah datang kepada mereka apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala telah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka telah dapat laksanakan setiap perintah tersebut dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila mereka mereka dengan perantaraan melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mereka telah mendapat menarik bantuan Allah bersama dengan mereka sehingga mereka telah mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di Ini kelas saya ulang lagi sekali ni punya kelas dia. Dia tuan-tuan mulia -tuan, iman contohnya alham satu benda yang kita kenal semua usahakan perkara yang paling asas dalam usaha kita ini tak usah untuk bina iman keimanan kita pada Allah Subhanahu Wataala. Karena iman yang kita ada hari ini memang bukan kita memang kita tak beriman, ada iman, tapi iman yang kita has, yang kita dapat secara percuma kerana kita lahir dalam keluarga Islam, di rumah orang Islam. Kita tidak buat pengorbanan, kita tak pernah buat usaha, susah payah untuk iman kita tuan Tuan melayan. Sedangkan iman yang melub, iman yang dikenak oleh Allah Subhanahu Wataala ini, tuntut oleh Allah Subhanahu Wataala ialah iman sebagaimana iman para sahabat. <tuh> Orang-orang munafik telah dikatakan oleh mereka, aminukanama'anannas, kamu hendaklah beriman sebagaimana sahabat-sahabat telah beriman. Iman sahabatlah miyari. Jadikan yang yang yang penuh yang jadikan aras eh, yang mana setiap daripada kita kena usaha kepada atas perkara tersebut tuan-tuan ulama. Jadi iman yang ada pada sahabat Iman yang dia terhasil dengan pengorbanan, dengan usaha susah bayar yang mereka telah buat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat di sahabat, dalam kehidupan Mekah selama 13 tahun usaha utama mereka adalah usaha atas iman belum ada lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala belum ada lagi halal dan haram eh, yang bahkan perintah sebanyak pada akhir hijrah tapi usaha ayat-ayat utama yang telah diusahakan oleh sahabat-sahabat di Madinah di Mekah Mekahlah usaha terbina keimanan mereka keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka kepada Rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan pada, pada, pada mereka Pada kitab-kitab Pada kehidupan akhirat Pada qawla dan qadar Ini semualah perkara-perkara yang wajib kita beriman Bukan hanya dengan lidah Bukan hanya dengan lafaz dan perkataan Keyakinan ini, keimanan ini Kita kena wujudkan, usahakan dalam hati kita Tuh, Datangkan keyakinan, keimanan ini dalam, dalam, dalam, dalam hati kita tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat mereka telah bina iman mereka dengan usaha di Mekah Setiap pagi mereka cakap Mereka dengar Mereka fikir Mereka duduk dalam halka-halka iman Yang mana mereka bercakapkan Memperdengarkan kebesaran Allah Tentang sifat-sifat Allah SWT Tentang kehidupan akhirat Tentang kehidupan Allah dan Qadar Tentang mereka dan kitab-kitab Perkara mereka setiasa cakapkan lagi dan lagi Mereka dengar lagi dan lagi Dan mereka telah wujudkan suasana iman Suasana usaha atas iman Sehingga iman mereka telah terbina mereka, Iman mereka telah menjadi kuat eh dan kesa dan natijah daripada keimanan mereka ini tuan-tuan dan -tuan apa saja perintah Allah yang datang kepada mereka mereka telah dapat laksanakan dengan sempurna apa saja perintah Allah merang yang datang mereka dengan penuh keimanan dengan penuh uh, rela hati mereka dapat se sempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala setiap larangan Allah mereka dapat tinggalkan dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala oleh kerana bila mereka telah hijrah ke Madinah satu demi satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Telah diturunkan Halal dan haram telah diturunkan. Mereka dengan penuh senang Mereka dapat sempurnakan segala perintah Allah Tinggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh keyakinan Keimanan pada Allah Sehingga dengan perantaran mereka melaksanakan setiap perintah Allah tersebut Mereka telah berjaya menarik bantuan Allah Menarik berserah Allah bersama-sama dengan mereka Sehingga mereka telah berjaya Dalam kehidupan dunia mereka Dan kehidupan akhirat mereka selama-lamanya Cough, cough, cough. tidak ni saya suka dia pasal suara dia dia cakap macam bang ayat dia dia dia dia macam pelenting tu saya fail dia tu ah itulah sah dia ni dia urai balik tu macam tak sampai kami dengar ada bahawa ulama Maulana Yusuf rahimahullah alaihi sallam berkata O iman yang ada dengan kita sekarang ini ada iman yang kita dapat dengan sebab kita lahir dalam dalam rumah Islam dalam keluarga Islam kita lahirlah keluarga orang Islam yang tidak sembah berhala tak, Tidak sembah selain pada Allah SWT Maka kita dapat beriman pada Allah Kalau kita dilahirkan dalam rumah orang musyrik Yang musyrikan Allah yang sembah berhala Tidak sembah selain pada Allah SWT Mungkin kita akan buat benda yang sama Tapi kerana rahmat Allah lah lahirkan kita keluarga Islam Maka Alhamdulillah kita beriman Jadi iman yang kita ada hari ini, iman yang mana dapat menahan kita daripada sujud pada, daripada selain daripada Allah Subhanahu SWT, sujud daripada berhala, sembah berhala, ha, nesyirikan Allah, sujud daripada berhala. Iman kita ada sekarang, Alhamdulillah dapat tahan kita daripada benda-benda itu. Akan tetapi iman yang dapat mendirikan kita, menyediakan kita untuk menyempurnakan segala perintah Allah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wataala dapat melaksanakan segala tuntutan tuntutan agama Allah Subhanahu Wataala iman yang seperti itu belum lagi kita hasilkan. Oleh Walekerat kita hari ini, walaupun kita beriman kita masih perintah Allah. Kita masih lagi tak dapat laksanakan setiap perintah Allah Subhanahu Wa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Iman yang seperti ini Tuan-tuan mulia, kita saya dan tuan-tuan kita kena usahakan sebagaimana sahabat-sahabat telah usahakan dengan perantaran, dakwah mendakwahkan ke ke kebesaran Allah Subhanahu Wa buah pengorbanan diri, harta dan masa. Kita keluar terjala Allah Subhanahu Wa mendawahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala segala asbab perantara perantaraan yang dapat bina keimanan kita kita kena usahakan usahakan perkara tersebut dan hari ini kita terkesan kita kena keluarkan hadis dan kita kebesar kebesaran-kebesaran dunia, kesan-kesan dunia yang ada dalam hati kita tuan-tuan mulia Hal ini kita lihat keduniaan, hati kita terkesan dengan dunia tuan-tuan mulia Kita kena keluarkan ta'afur ini, kesan-terkesan dengan dunia ini tuan-tuan mulia kita kena keluarkan yang pada hati kita kita coy kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahawa hanya Allah yang boleh lakukan segala-galanya hanya Allah yang berkuasa hanya Allah yang lakukan segala-galanya kita cakap kali ini lagi dan lagi kita dengar lagi dan lagi tuan-tuan mulia Kita jumpa setiap manusia jumpa setiap orang cakap perkara yang sama tuan-tuan mulia <coughs> semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita iman yang makhruf iman yang Iman sebagaimana iman para sahabat dan semoga Allah Subhanahu Wataala cempakkan keimanan ini bukan dalam diri kita dalam hati setiap manusia di seluruh dunia keimanan dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wataala <tuh> dapat digiakan kita untuk tak perintah Allah Subhanahu Wataala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi utuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala atau seluruh manusia singgah ikamat. Jadi gawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disalah Nabi atau seluruh manusia singgah kesan Kesandawah Nabi atau seluruh manusia singgah ikamat. Jadi kita kena buat usaha dan kita kena buat usaha dengan kenyatkan seluruh umat, seluruh manusia kita kita jalankan kerja dakwah dengan kita niatkan seluruh Indonesia, keluarga kita kaum kita negara kita seluruh umat dan seluruh alam <tuh> semoga Allah Subhanahu taala dengan kudrat-Nya yang sempurna kurniakan pada diri kita pada anak kita zuriat kita keluarga kita warga kampung kita warga bandar kita dan seluruh dengaran negara seluruh dunia Allah Subhanahu taala kurniakan iman ini kepada semuanya jadi kita kena jadikan seluruh alam ini lah medan usaha kita. Setiap hati-hati manusia di seluruh dunia sebagai medan usaha kita. Kita kena bergerak eh, jumpa setiap manusia di seluruh dunia. Mengajak usaha dan da'wahkan keimanan pada Allah, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan sebagai Allah Subhanahu wa taala kurniakan iman dalam hati kita dan Allah bukakan jalan-jalan hidayah itu dari kita dan seluruh manusia. Dari eh, tuan-tuan mulia, perasaan yang orang beritahu, orang ini iman kita dah ada iman, kerana kita lahir dari kawan kau yang beriman pada Allah, orang Islam. Tapi iman kita hari ini hanyalah iman yang menyebabkan kita, kita tidak sujud pada berhala, tak semak, tidak tidak puja selain daripada Allah SWT, sebagaimana orang musyrik, orang kafir buat. Tapi iman yang ada dalam hati kita hari ini, belum cukup lagi untuk dapat sediakan diri kita untuk mentaati segala perintah Allah untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita lihat hari ini kita beriman, kita Islam tapi masih tinggal semah masih nak buat cakap tipu, masih banyak benda-benda yang haram kita buat, masih banyak banyak benda-benda yang wajib dan fardu kita masih tinggalkan. Jadi untuk kita semua kita kena usaha bagaimana diri kita dan seluruh manusia di seluruh alam, bagaimana diri kita dan setiap umat yang dalam tawakal dapat hasilkan iman yang makruf ni, iman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu iman yang dapat mendorong kita Membantu kita untuk melaksanakan setiap perintah Allah Menyempurnakan setiap perintah Allah SWT Dan meninggalkan segala larangan Allah SWT Jadi iman seperti inilah yang telah dihasilkan oleh sahabat-sahabat Ridwanullah Alimajibain Sehingga mereka telah dapat amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan mereka Sehingga mereka telah mendapat kejayaan dunia dan akhirat Jadi sebagaimana sahabat-sahabat telah berusaha atas iman untuk dapatkan iman yang sebegitu rupa Tuan-tuan mulia Hari ini Tuan-tuan mulia saya dan Tuan-tuan kita kena sediakan setiap umat ini Untuk buat usaha atau perkara yang sama Dan usaha Tuan-tuan mulia Sebab Nabi SAW telah dihantar Untuk seluruh alam sehingga ke hari kiamat jadi agama Nabi, dakwah Nabi, risalah Nabi lah Untuk seluruh manusia singgahi kiamat Jadi kita sebagai umat Nabi SAW Kita kena meneruskan usaha Nabi Dengan jadikan seluruh manusia di seluruh dunia Sebagai target kita Sebagai medan, medan usaha kita Kita bukan hanya dihantar untuk Keluarga kita, bandar, kampung kita, negara kita sahaja Bahkan kita kena usaha atas setiap orang Termasuk diri kita sendiri Keluarga kita, anak, isteri kita, kutu'ah ha? Orang kampung kita, orang bandar kita pun kita kena usaha Orang negara kita pun kita kena usaha Bahkan seluruh manusia di seluruh alam Kita kena bergerak ke seluruh alam Dengan kita Da'awakan kebesaran Allah SWT Cakapkan kekehebatan Allah Kudran Allah SWT Cakap-cakapkan tentang perkara-perkara Yang boleh meningkatkan keimanan kita Keimanan kita pada Allah dan Rasul pada kita kepada akhirat pada maikat dan kita kitab Allah pada keimanan Bahawa setiap perkara berlaku Semuanya berlaku dengan kerendak Allah SWT Sekarang ni kita kena niat Dan bila kita buat dawah Mungkin kita tak pergi semua tempat Kita duduk satu tempat Tapi kita niatkan seluruh alam Apabila kita niatkan untuk seluruh alam Maka Allah akan sampaikan kesannya ke seluruh alam InsyaAllah di mana saja kita berada, kita cakap pada kita cakap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan bermula daripada diri kita, keluarga kita, zuriat kita, orang warga komuniti kita hingga ke seluruh alam, maka kesannya pada usaha yang kita buat akan sampai ke seluruh alam insya <tuh> Jadi kita kena buat gerak, buat pengorbanan Diri kita, harta kita, masa kita, mujahadah, sah payah. Pergi okay, jumpa semua manusia, cakap tentang iman. Cakap tentang kebesaran Allah SWT, usaha atas iman dan tuan, tuan mulia. Dengan harapan Allah SWT, campakkan keimanan yang makhluk, yang dituntut dalam diri kita dan hati setiap manusia. Di seluruh dunia. Semoga Allah curahkan hidaratnya. betul okay, amaliah dalam hati kita dalam hati kita telah masuk taksub kepada selain Allah hati kita ini tuan-tuan mulia terkesan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala terkesan dengan dunia bagaimana kita tak keluarkan keyakinan pada dunia keyakinan pada selain Allah sama ada keyakinan pada harta benar pada pekerjaan kita pada kedudukan kalau kita hari ini Telah usaha atas dunia usaha atas kebenaran sehingga keyakinan kepada kebenaan keyakinan kepada wahai Allah telah masuk dalam hati kita walaupun lidah kita, kita tak cakap perkara tersebut dalam hati kita cakap reda kita cakap Allah yang bagi rezeki Allah yang pelihara Allah yang bagi manfaat dan mudarat semuanya di tangan Allah SWT wa akan tetapi kita masih lagi ada-ada, tapi-tapi lagi Yang ini, Tuan-Tuan Kesan daripada usaha kita atas dunia kita Sehingga keyakinan pada dunia telah masuk dalam hati kita Allah yang buat semuanya, tapi Tapi ini Tuan-Tuan, telah menzahirkan kerosakan iman kita Kerosakan kita, kerosakan keyakinan kita pada Allah Akhirnya tuan-tuan mulia yakin kita ber, bergantung pada apa kita usahakan. Allah yang bagi rezeki tapi bagi kedai. Allah yang bagi rezeki tapi kalau, kalau saya tak makan gaji, tak kerja, makan gaji macam mana lagi. Allah yang bagi kemuliaan tapi kan tak ada, tak ada kerajaan, pemerintah macam mana saya mulia. Jadi tuan-tuan mulia... Apa yang manusia manusia kasihan dan malam, apa yang dia korbanko korbanah atasnya, sihan dan malam di harta masa dia dia gunakan untuk perkara tersebut dia fikir dia cat dia dengar setiap hari, maka perkara keskeyakinan atas pekerja tersebutlah akan datang dalam hatinya. Maka tak iman yang pertama. Dan kehendak iman pertama sekali lah kita, kita kena nafikan. Nafikan segala gadanya Nafikan segala asbab dan kebenaran Nafikan segala selain daripada Allah SWT Bahkan nafikan diri kita sendiri Sahabat-sahabat Pertama sekali Telah telah Telah nafikan, telah, telah sediakan sahabat-sahabat Untuk nafikan segala gadanya Kerana berhala-berhala yang mereka sembah, Allah, Ilaha, tidak ada yang layak untuk disemah tidak layak tidak ada siapa pun layak untuk disebut Illallah, melainkan Allah Subhanahu wa Taala jadi betul tak mulyar kalau baca la ilaha illallah tapi dalam hati kita hari ini Tuan dan Mulia kita baca la ilaha illallah tapi dalam hati kita ada yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala pertama sekali kehendak la ilaha illallah kita kita bersihkan hati kita daripada selain Allah kita kena keluarkan yang gelap-gelap segala selain daripada hati kita Tuan Mulia kali ini Tuan dan Mulia usaha kita usaha kita seharian Menyembahkan maksudnya yakin pada Allah dalam hati kita Tidak mengeluarkan yakin pada Allah dalam hati kita Sedangkan kehendak tawheed atau mulia Kehendak kerima la ilaha illallah Dan kita tidak keluarkan dari hati kita Keyakinan kepada, kepada Allah SWT Keyakinan kepada ghairullah Dibaitu Allah ada 360 berakhir dulu Nabi SAW labuh usaha. Mereka keluarkan sekian persilaian bas lain kepada Allah dan berhati atas sahabat. Hari ini tuan-tuan moya, hari ini satu berhala bukan ada dalam masjid kita semua takkan duduk diam. Kita takkan biarkan tetap berayangkan bagaimana 340 berhala ada di Baitullah. Bagaimana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana risaunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita wakul ja al-haq wa dhahaba al Mula-mula kita kena usaha datangkan hak dalam hidup, dalam kehidupan kita. Kita kena hak, datangkan kebenaran dalam hati kita. Datangkan hak, datangkan ke kebenaran dalam hidup kita adalah hidup anak-anak isteri kita Bila hak datang, bila kebenaran datang Maka kebatilan akan pergi kebatilan akan hilang, Tuan Muliha Apabila rumah kita ada kegelapan Untuk hilangkan kegelapan di rumah kita Kita kena datangkan cahaya Kalau kita buat bising Gelap, gelap, gelap Kita bukur gelap tadi Kita puang tanpa gelap tadi, Tuan, Tuan Muliha Kegelapan tidak akan hilang, Tuan, -tuan Muliha Tapi kegelapan akan hilang Apabila kita bahu sah datangkan cahaya dalam rumah kita. Bila kita bahu sah datangkan cahaya dalam rumah kita, maka dengan sendiri kegelapan akan hilang. Kegelapan akan hilang. <tip> al ini tak sebagai mana kita tak datangkan tahu, ha', maka batin tidak akan hilang. Tuh Tumne, wakul jaa al hub, wazhaq al baqil. Inna al baqil kaa untuk hilangkan kebatilan dalam rumah kita. Tidak dalam kehidupan kita untuk hilangkan kebatilan dan keburukan kita mula-mula sekali Tuan Mulia kita kena usaha ke iman usaha atas hak usaha atas kebenaran bila hak datang dalam rumah kita maka ke kegelapan akan hilang kebatilan akan hilang bila hak datang dalam kehidupan kita maka kebatilan akan hilang apabila Kebenaran datang di seluruh dunia yang hari ini, tuan-tuan mulia. Ambil kebenaran datang ke muka bumi hari ini dengan penuh hakikatnya. Maka segala kebatilan yang datang ke bumi ini akan hancurkan binasa, tuan-tuan. Jadi mohon amir, tuan-tuan untuk datang... Untuk itu, tuan-tuan mulia, untuk dapat iman yang sempurna, iman yang dikena kira Allah Subhanahu SWT, kita kena keluarkan daripada hati kita, tak atur kepada kira Allah. Hati kita ni, sebabnya tidak adalah hati kita ni terkesan dengan selain daripada Allah Subhanahu SWT. Dalam hati kita hanya ada yakin pada Allah. Ini kehendak iman. Pertama sekali, kita nafikan, la nah ilaha illallah. Mula-mula, kita nafikan selain daripada Allah Subhanahu SWT. Agni ini tuan-tuan mula kita ucap kalimah la ilaha illallah daripada hati kita masih lagi terkesan dengan selain daripada Allah subhanahu wa Walaupun lidah kita kata Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi manfaat mudarat Allah yang bagi mulia, Allah yang bagi hina, Allah yang lakukan segala-galanya Tapi, masih ada lagi tapi lagi tuan-tuan mula Kita masih lagi ikatkan kudrat Allah tadi dengan selain daripada Allah so, Kita masih hadkan Ha, Sekarang Allah punya kuasa mutlak ikak sama siapa-siapa. Jadi kita masih lagi ada Tapi Allah boleh bagi rezeki tapi Allah perlu. Allah dengan kedai dan kerja yang kita buat sedangkan Allah sebenarnya tak, tak perlu pada siapa-siapa. Tak perlu pada asbab dan tanda. Allah berkuasa dengan sempurna contohnya Nabi Abu Salian ni saya tak Jadi ini usaha kita kena buat mau keluarkan batin dalam hati kita. Keluarkan yakin pada selain Allah daripada hati kita. Teksinya dalam hati kita ada yakin yang bulat. Yakin sempurna pada Allah, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang boleh lakukan segala-galanya, hanya Allah yang bagi rezeki, hanya Allah yang boleh bagi manfaat dan melarat, hanya Allah yang boleh bagi mulia, boleh bagi hina. Sehingga di hati kita tidak ada sedikit pun yakin berselain pada Allah Subhanahu Wataala. Itu dapat ini, kita mulai kena usaha, kena buat pengorbanan, kena buat susah ya, mujahadah di jalan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan kebatilan dan nampak usaha datangkan hak di di Mekah ketika Nabi mula-mula bawa usaha ada 360 perhala hadis. Hari ni kita orang Islam umat kita yang lemah ni pun datang melar satu perhala pun kita tak boleh demo. Kalau ada di dalam masjid kita ada satu perhala kita semua akan mengamuk. Pada kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam 360 perhala. Tapi bagaimana Nabi buat usaha? Nabi tak terus datang pecahkan barang-barang tersebut tuan-tuan moya. Tapi Nabi selasatlah usaha keluarkan ke kebatilan, keyakinan pada perhala tersebut daripada dalam hati sahabat-sahabat. Keluarkan dulu keyakinan pada perhala tersebut daripada hati sahabat-sahabat. Apabila sahabat telah beriman pada Allah Subhanahu taala, mereka telah keluarkan perhala-perhala tersebut daripada hati-hati mereka. Bagundalah segala perhala-perhala tersebut telah dihancurkan tuan-tuan moya. Dengan tangan-tangan mereka sendiri mereka telah hancurkan. Jadi tuan-tuan yang merupakan Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Quran telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan Apabila hak datang maka keba kebatilan akan hilang dengan sendirinya tuan-tuan Yang dibalik, bagi contoh dalam rumah, ada kegelapan, dalam rumah kita ada kegelapan, ada zulmat Jadi kita nak hilangkan kegelapan tadi, Kita kegelapan tersebut dia akan hilang dengan kita malah Kita kita makin hamun dia, kita tercer dia Kita malah, kata kita buat bising, gelap, gelap, gelap Ha, kita hiukan satu kampung gelap-gelap Atau gelap, gelap. Ha, kita pukul, kita marah dia Tentang dia, kegelapan tidak akan hilang Dan Untuk hilang kegelapan, kita ada usaha untuk datangkan cahaya ha, Bila dat usaha dibuat untuk datangkan cahaya, maka dengan sendiri kegelapan akan hilang Bila cahaya datang, ke ke zulmat kegelapan tidak akan tinggal, Dia akan hilang ke lagi, tuan-tuan Begitu juga tuan-tuan mulia bila kita nak ke, ke, ke hak, nakkan kebenaran datang dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan isteri kita, anak kita, orang kampung kita Dan kita di seluruh alam untuk datangkan, untuk hilangkan kebatilan tadi Segala kebatilan yang ada di seluruh dunia ini, kita kena mesti untuk datangkan hak tuan-tuan boleh Ha, bila ke, hak ini datang dalam mati kita, hak ini datang dalam kehidupan kita, dalam negara kita, dalam kampung kita, maka segala kebaktian akan hancur dan binasa. Allah akan hancur dan binasakan mereka. Dan bila hak ini datang ke bumi, ke seluruh dunia ini dan penuh hakikatnya dengan sempurna, maka segala kebaktian yang ada di seluruh dunia ini, Tuan-Tuan Muli -tuan -tuan akan hancur dan binasa. Tuan -tuan -tuan. Jadi usaha untuk datangkan hak itu perlu dijalankan. Uh-huh. adalah seumpama cahaya. Misal bagi hak kebenaran adalah cahaya dan kebatilan adalah ke kegelapan. Dan tuan-tuan semua tahu kalau cahaya datang adakah kegelapan akan ke ke kekal kekal akan hilang. Setahu kita Semua cakap perkara yang sama. Sini kanak-kanak, budak-budak, tua, muda, kaya, miskin di seluruh dunia. Mula cakap, ta'wahkan talimah, La ilaha illallah. Wahai manusia, ucaplah, La ilaha illallah, kawakan majaya. Wahai manusia, ucaplah, La ilaha illallah, kawakan majaya. La, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ala maksud, maksudul hayat Maksud dok kita jika Muhammad adalah طريقه life kita ya kehidupan kita apa <tuh> Allah maksud kehidupan depan dan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya-cahaya hidup Nabi adalah cara hidup kita apabila kamu dapat yakin pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah sebagai maksud dan matluq dalam hidup kamu dan jadikan teluh hidup nabi sebagai cahaya hidup Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi kepada kamu kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, kegemilangan di dunia dan di akhirat Allah akan bina kehidupan kamu, Allah akan beri kemenangan pada kamu, Allah akan bersama dengan kamu Hidupan kamu di dunia akan jadi bahagia, tenang sebarang hidup dalam syurga Inilah kita kena hidupkan dakwah ini dua tahun Kita kena hidupkan percakapan ini Dan seringnya perkara ini keluar dari setiap lidah-lidah kita Dan berjalan dalam setiap lidah-lidah lidah, -lidah atas lidah setiap orang Islam Di seluruh dunia <tuh>. Aini Allah Islam Mulya, kita semua kita tidak ada yakin pada selain pada Allah Subhanahu wa taala keyakinan pada Allah Subhanahu wa Aini kita kumpul apa yang kita cakap tentang mulia kita kita cakap kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita senarafikan kepada kebesaran selain daripada Allah Subhanahu wa taala Artinya apa yang kita cakap di antara kita bila kita duduk dengan Nas, isteri kita di rumah, bila kita duduk dengan kawan-kawan kita, bila kita duduk dengan, dengan adik-beradik kita, bila kita duduk dengan rakan-rakan sekerja kita, apa yang kita cakap hari ini, kita sendiri beritahu Tuhan, apa kita cakap hari ini. Kita cakap kita selain kepada Allah Subhanahu SWT, kita cakap tentang keperluan kita, tentang kebendaan kita, tentang kedudiaan kita Tuhan-Tuhan. Dalam majlis-majlis perkahwinan kita pun tidak ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tembelih sunnah-sunnah perkahwinan-perkahwinan kita tuan-tuan mulia. Dalam majlis kita tuan-tuan mulia, kita injak-injak, kita pijak-pijak dan sudah Nabi s.a.w. Perintah Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Sunnah Nabi tidak ada dalam kehidupan kita. Tidak ada tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemuliaan, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kebahagiaan dan kejayaan. Tapi Allah akan bagi kepada kita dengan perantaraan Sunnah Nabi Sallam. Tanpa itiba tidak mulia, tanpa itiba tanpa kita ikut Sunnah Nabi Sallam, Allah tak dalam itu kemuliaan kepada kita tuan, tuan mulia. Kemuliaan umat ini, kejayaan umat ini, kebahagiaan umat ini adalah 100% bergantung sejauh mana mereka dapat itiba Nabi Sallam. Nak dapat hidup ikut cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak cepat bahasa. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya guna nama ada tinggal ni cepat. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang falsafah bayang semalam, ya Alhamdulillah, begitu begitu kita kena umumkan dakwah. Kita telikan percakapan dakwah ni satu perkara yang umum setiap orang Islam kita mula cakap dan dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Ni kita isteri kita, anak kita, setiap orang kampung kita, orang setiap orang Islam, kita kena sediakan setiap orang Islam di seluruh dunia mula dakwahkan kepada kalimat la ilaha illallah. Apakah dakwah Nabi sallallahu alaihi Ya ayyuhannas qul la ilaha illa Allah tablihuha manusia ucaplah la ilaha illa Allah sama seperti Jadi kita da dawah terhadap kalimah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni dawah ni tanggungjawab kita kena amkan. Kita kena umumkan setiap orang kena cakap tentang minggu ni bahawa kejayaan hanya dalam perint dalam menta dalam mentaati menta perintah Allah Subhanahu wa taala mengikut cara sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah pada Allah Yakinlah pada kudrat Allah, yakinlah pada sifat-sifat Allah dan jadikanlah cara hidup Nabi sebagai cara hidup kamu maka kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah maksudnya pada Allah lah maksudul hayat. Maksud hidup kita Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak, apa kita nak cari dalam hidup kita? dan apa keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan dan mahrup kita dan Muhammadur Rasulullah adalah tarekatul hayat cara kehidupan kita kita kena jadikan cara hidup Nabi sebagai cara hidup kita itu, tuan, -tuan mulya. Jadi kita kena ajak diri kita dan seluruh manusia sepatutnya jadikan Allah sebagai maksud kita, sebagai Allah sebagai maksud dan maklum kita. Dan kita kena seriuskan diri kita dan seluruh manusia jadikan cara hidup Nabi sebagai cara hidup kita itu, tuan, tuan. Ini dakwah kita, tuan, -tuan mulya. Ini kita ini yang kita kena cakapkan lagi dan lagi. Dan kita kena faham bahawa kita kena cakap lagi dan lagi bahawa memilih jadikan Allah sebagai maksud kita. Jadi cara hidup Nabi sebagai maks sebagai, sebagai Bagaimana jangan sedih kita maka Allah Subhanahu Taala akan bagi kita falah Allah akan bagi kita kejayaan kebahagiaan segala kebaikan dunia dan akhirat tuan-tuan dan puan. Hadirin dan apa yang berlaku realiti yang berlaku di seluruh dunia kira kehidupan kita hari ini orang Islam segi apabila kita berkumpul apa kita cakap bersama isteri kita anak kita orang kampung kita kawan-kawan kita Ha? bila kita tiga orang duduk bercakap dalam di sini buat tuan-tuan muliakan kita tengok betul betul apa kita perbualan kita harian kita kita tak cakap tentang la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kita tak cakap tentang Allah lah maksud kita kita tak cakap tentang kejeaan dalam cara hidup nabi sallallahu alaihi wasalam kita tak dakwah hari ini belum am lagi belum umum di dalam dikalangan kaum Islam sedikit tuan-tuan muliakan maka akibahnya tuan-tuan hari ini keyakinan pada Allah tidak ada dalam hati kita dan perintah Allah tidak ada dalam hidup kita cara hidup nabi tidak ada dalam Khidupan kita hari ini tuan tuan melihat, dah kita punya muamalah kita jual beli kita nikah kahwin kita, kehidupan seharian kita tuan tuan melihat, kita kita kita sembelih sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seharian kita tuan tuan melihat, kita kita matikan sunnah sunnah Nabi Sallam kita, kita amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita tuan tuan melihat apabila ya, umat ini tinggalkan cara hidup Nabi, tidak amat dan berumat Nabi, tidak jadikan Allah sebagai maksud dia tuan-tuan mulia, maka umat ini tidak akan berjaya tuan-tuan mulia. Umat ini akan dapat bantuan Allah SWT. Umat ini hanya akan dapat bantuan Allah bila umat ini Allah untuk maksud mereka. Memang umat ini jadikan cara hidup mereka sebagaimana cara hidup Nabi SAW mulah laula lagi ittiba' kita tanpa ittiba' tanpa ikut sunnah nabi sallallahu alaihi ummah ini tidak akan dapat kemuliaan Allah akan beri kemuliaan Allah akan bantu ummah ini Allah akan bersama dengan ummah ini Allah akan beri kebahagiaan kemuliaan pada ummah ini apabila ummah ini jadikan kehidupan mereka mengikut cara hidup nabi sallallahu <tuh> Bagaimana kita nak bawa diri kita dah seluruh umat pada perkara ini tuan-tuan mulia Supaya diri kita dah seluruh umat menjadikan Allah sebagai maksud kita tuan-tuan mulia Maksud hidup kita itu dapat reda Allah SWT Dengan mentahati segala perintah Allah Melaksanakan segala perintah Allah Meningiarkan segala larangan Allah Bagaimana kita nak sediakan seluruh umat itu bawa, datang kepada cara hidup Nabi SAW Untuk ini kita kena amkan Allah ni tuan-tuan Kita kena lagi dan lagi hari-hari tuan-tuan mulia Dan setiapkan setiap, setiap orang Islam untuk dakwahkan perkara ini. Sehingga anak-anak kita yang masih kecil, Dato' mulia, keluar daripada lidah-lidah mereka, berkerjaan dalam mentaati perintah Allah. Kerjaan dalam dalam ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya Allah yang berkuasa, selain daripada Allah, tidak ada yang berkuasa. <tuh> Tuan Yang Mulia, dalam hak ada cahaya, dalam ke, kebatilan ada sulmat ke depan. Begitu juga dalam dakwah kebatilan juga ada sulmat, ada kegelapan, dan dalam dakwah hak ada ada cahaya. Hari ini majoriti dunia adalah musyrikin Hanya sedikit sahaja orang Islam Dua Satu Perperahan uh, tujuh lima berat, Bilion um, Hari ini Tuan-Tuan Mulya Da'wah ada Da'wah ada di, di reda orang Islam Da'wah kebatilan juga ada pada orang bukan Islam Hari ini kita, orang Islam sendiri mereka cakap tentang kebesaran Allah Tapi dengan lidah ni mereka sendiri Mereka cakap, mereka dakwah kepada kebatilan Bawa dengan duit Duit boleh buat sekian Petrol boleh buat sekian Kerajaan boleh buat macam ni Manfaat dakwah kebatilan Dalam dakwah kebatilan ada kegelapan Hari ini tuan-tuan mulia Kegelapan menyelubungi seluruh dunia Masa Allah Islam Balik kepada agama Islam kena dakwah yang kebenaran. Kalau Islam kena dakwah kepada kebenaran, dakwah kepada la ilaha illallah. Supaya dengan dengan dakwah la ilaha illallah ini, dengan dakwah kebenaran ini cahaya akan datang pada dunia dan kebenaran ke ini akan dapat mengatas, mengatasi segala-segala kebatilan yang ada seluruh dunia. Hal ini dalam dalam pada lidah orang Islam. Seligi, dalam pada lidah kita orang Islam Anak isteri kita Kanak-kanak kita Hari ini dia, dia mula Daripada lidah-lidah kita sendiri Keluar dakwah kepada kebatilan <tuh> Jadi kita kena tukar percakapan kita Kita, isteri kita Anak-anak kita Kita kena mula dakwah kepada kebenaran Dakwah kepada Allah Da'wah kepada Muhammad Rasulullah Supaya dengan percakapan dengan da'wah Kita ini Tuan-Tuan Mulia Allah SWT datangkan cahaya Akan dapat hilangkan kegelapan yang ada Di seluruh dunia ini Jadi kita kena sedia Supaya setiap Individu umat ini dapat da'wah Kepada kebenaran Jadikan ini sebagai maksud mereka Kerja utama mereka jadi kita kena usulakan. Tanggungjawab kita lah untuk usaha. Allah yang akan datangkan natijah. Allah yang akan datangkan kesan. Sebanyak mana kita mampu, kita berusaha habis-habisan. Allah yang akan datangkan kesannya. Kita Sebanyak mana kita mampu, kita kena bergerak, buat pengorbanan, Bergerak ke seluruh dunia dengan tertip para sahabat. 就 tuhan Islam itu datanglah di seluruh dunia ni kita kita kita kena tukar percakapan kita kita kena cakap dakwahkan kepada hak dakwah kepada kebenaran kepada, kepada kebenaran cerita tentang kekuasaan Allah cerita tentang berpedar Allah Subhanahu wa taala kejeaan dalam mentaati perintah Allah kejeaan dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kejeaan bukan dalam kebenaran dan harta pada dunia apabila umat Islam mula cakap tentang perkara ni terutama maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan cahaya nur saya akan menghapuskan kegala punan tuan Allahumma liya, Allah Subhanahu Wa Taala, Lakonikan kepada Nabi Sallam sedawah kepada iman, sedawah kepada agama, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan Nabi Rasulullah sebagai Nabi untuk hidupkan agama syariat yang sempurna di seluruh manusia, di seluruh dunia sehingga aman, Islam adalah bukan nama bagi satu kaum, satu bangsa, satu negara, bahkan Muslim Islam adalah nama bagi seluruh umat ini. Musliman, Ahlul Islam, ada, ada sebahagian umat ialah umat Ijabah, sebahagian umat ialah umat Ijabah ialah umat yang telah terima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu umat yang telah terima para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contohnya. Kita kena sampaikan hidup Nabi, cara hidup Nabi ke seluruh alam, dakwah Nabi, risalah Nabi ke seluruh alam, cara hidup Nabi, amal, Nabi, ibadat Nabi, akhlak Nabi, dakwah Nabi, fikir risalah Nabi. Kita kena sampaikan hidup ke seluruh alam. <tuh> <tuh> <tuh> Pertama sekali tu, kita ambil salah satu saja iman pada umat ini. Sesama sahabat, sahabat telah belajar iman dan Nabi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi sallallahu pada malam Isra dan Miraj dan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi perintah sembahyang. Seluruh sembahyang. Dan dengan perantara sembahyang Umat telah diajar untuk selesaikan masalah mereka dengan perantara sembahyang. Sahabat-sahabat mereka gembira mereka, mereka mereka dapat perintah sembahyang. Sumpama hari raya bagi mereka Bagi kepada sahabat-sahabat Hari ini kita telah dapat satu perantaran Satu amalan Yang pandai dekat perantaran amalan ini Kita dapat sesatkan segala masalah kita Kita dapat bantuan Allah bersama dengan kita sahabat-sahabat tidak anggap sembahyang sebagai satu bebanan kepada mereka. Mereka tak buat sembahyang macam kita hari ini, sambil berlari, sambil gerak, kumpul sampah. Ah, kita buat sembahyang. Sahabat-sahabat mereka anggap sembahyang, sembahyang satu anugerah daripada bahan wa Mereka berusaha untuk sempurna sembahyang mereka dan jadikan sembahkan sembahyang mereka kepada Allah dengan secantik-cantik sebaik-baik mungkin. Sembahyang salam. Adalah hubungan perantaran di antara setiap hamba dengan Rasulnya dengan Allah Subhanahu Wataala. Salam sembahyang adalah satu perantaran yang mana setiap manusia dapat berhubung secara darat dengan Allah Subhanahu Wataala, berhubung secara langsung dengan Allah Subhanahu Wataala, dapat menangguliskan segala masalah mereka pada Allah Subhanahu Wataala dan Ambil seorang perintah selalu. Kamu arahkanmu di suri sembahyanglah kamu. Adakah kamu lihat aku sembahyang? Jadi kita kenal usha bagaimana kita dapat sembahyang. Sebagaimana Nabi serasa serasa sembahyang. Sahabat-sahabat lah bahusla untuk jadikan sembahyang mereka salah mereka. Sebagaimana salah Nabi serasa sembahyang Nabi serasa. Mereka teruslah untuk wujudkan segala sifat-sifat yang ada pada salah Nabi dalam salah mereka dan mereka kepada Allah dengan cara yang betul dan mereka penuh yakin bahawa dengan sembahyang mereka ini, dengan solat mereka ini, mereka Allah Allah Subhanahu wa taala akan sempurna segala hajat dan keperluan mereka, akan selesaikan segala masalah mereka. Ayuh. dan pertama ajah, umat ini Sahabat -sahabat, mula -mula sekali telah ajar umatnya iman. Sahabat-sahabat mula-mula sekali mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar iman, keimanan pada Allah, keimanan keimanan kepada segala benda yang mereka wajib beriman dengannya. Dan selepas itu Nabi Allah Subhanahuwataala telah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj dan telah kurniakan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah sembahyang. Jadi salah ni tuan mulia, sembahyang ni tuan mulia Satu anugerah daripada Allah Sahabat-sahabat, mereka bila mereka dapat perintah sembahyang Perintah solat daripada Allah SWT Maka mereka sangat-sangat gembira Semua hari tersebut sebuah bahagia-bahagia bagi mereka Kerana mereka faham bahawa dengan sembahyang ini Mereka akan dapat berhubung secara langsung dengan Allah SWT Dan dapat selesaikan segala Minta Allah segala selesaikan segala masalah mereka mereka anggapnya satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dengan amalan ini dengan salah ini kita akan dapat berhubung dengan uh, kontak Allah Subhanahu secara langsung dan dapat bertarik bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan peradangan salah ini Allah akan sembuh segala hajat dan permintaan kita dan selesaikan segala masalah kita. Maka sabar-sabar, mereka sangat gembira. mereka-mereka mereka dapat pantas. Sebaliknya mereka tidak anggap sebaliknya seorang satu bebanan bagi mereka yang mereka terpaksa laksanakan. Sebagaimana kita hari ini, mereka, kita anggap sebagai satu bebanan yang kita terpaksa nak sadarkan. Maka kita akan buat dekat cara lebih kuat. Kita telah buat cara dengan lebih kuat. Sahabat-sahabat mereka telah usaha indahkan semaya mereka. Cantikkan semaya mereka. sempurna Sempurnakan semaya mereka dengan sesempurna yang mungkin. Mereka telah persembahkan salah mereka semaya mereka kepada Allah. Mereka berusaha untuk mempersembahkan semaya mereka kepada Allah dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik, paling sempurna. Tuan-tuan, Mereka. Tu, tu. Jadi oleh kata sahabat itu, sahabat-sahabat mereka telah buat usaha untuk sembahyang mereka. Nabi SAW telah seperintah, Sallu kamar ra'aitu muli usalli. Kedatlah kamu salah, kedatlah kamu sebayang. Sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi sahabat-sahabat mereka telah buat usaha untuk jadikan salah mereka semirip mungkin dengan salah Nabi SAW. Zahir je dan batinnya. Zikistahajuhnya pada Allah, jazbahnya, sifatnya. Azhar dan bacanya semirip yang mungkin dengan sembahyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kena usul tuan-tuan muda. Bagaimana kita cantikkan sembahyang kita, sempurnakan sembahyang kita, azhar dan bacanya sembahyang, sembahyang kita semirip yang mungkin dengan sembahyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam tuan-tuan muda sembahyang adalah silatur, silah perantaraan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perantaraan sembahyang kita dapat berhubung secara langsung darah dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Jadi semua kita akan kita akan dapat bina hubungan kita dengan Allah dengan berantara solat. Amalan kita semua solat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi Kan yakin yang betul dengan tawajud yang betul dengan jazbah yang betul semangat dengan dengan sifat yang dengan sifat eksan sifat eksisah segala sifat-sifat ini dah doa mudah. Betul kita kena tahu Masail Masail semua yang belajar dari mula untuk betulkan zahir dan batin semua kita. Kita kena belajar semua, bukan semua ikut suka hati kita. Belajar daripada alim ulama' macam mana dapat sembahyang yang sempurna. Usaha macam mana dapat sifat tawajur, sifat ihsan dalam sembahyang kita. Apabila sembahyang kita sempurna tuan-tuan mulia, maka hubungan kita dengan Allah SWT akan kuat tuan-tuan mulia. Dan bila sembahyang kita sempurna tuan-tuan mulia, maka kita akan dapat minta asyarakat langsung daripada Allah. Direct daripada Allah untuk selesaikan segala masalah kita, segala dan sempurna segala hajat dan keperluan kita. aya mulia Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam segala janji-janji janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al-Quran dan hadis semua janji, janji semuanya berkait Berkait dengan amal kemudian buat amal ni kamu akan dapat ni buat amal ni akan boleh buat amal ni kamu akan dapat ni Hadir datang molek kita darinya yakin pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. kita yakin dengan asba dan kebendaan. Anak saya jadi doktor dia akan berjaya, anak saya jadi engineer dia akan berjaya, anak saya dapat masuk universiti dia akan berjaya. Allah tak pernah janji. Apa, -apa janji pun pada kebendaan, pada kebendaan. Kamu ada harta, kamu ada duit, kamu ada pangkat, kamu ada ni, kamu kamukan apa, apa ni Allah tak pernah janjikan apa-apa. Semua jangan semua janji, janji Allahlah berganda dengan aman Bukan kami kata kamu tak boleh jadi doktor Bukan kami kata kamu tak boleh jadi engineer Tak boleh dapatkan degree dunia Jadi tuan-tuan mulia kamu kena ingat Bahawa janji Allah tidak ada pada benda-benda tersebut Allah tak janjikan apa-apa pada benda-benda tersebut tuan-tuan mulia Segala janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal Tawakul, dalam takwa, dalam sifat tawakal, dalam sifat taqwa Dalam, dalam mentaati perintah Allah, dalam salam dalam dalam mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalan itu kemuliaan janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah dunia dan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Alim umat ini jadilah menjadi muk jadi pengikut bagi orang lain. Apabila orang Islam musuh dengan, atas sifat keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu SWT Dan mereka ada itibar yang sempurna dalam kehidupan mereka kepada Nabi SAW Maka umat Islam akan jadi imam bagi dunia ini Tuan-Tuan Mula -tuan. Mereka akan jadi ikutan bagi umat ini Tuan-Tuan Mula -tuan. Mereka jadi aslak hidayat yang seluruh-seluruh bangsa-bangsa di dunia ini Tuan-Tuan Mula Saya akan datang pada hidayat dengan perantaraan mereka Tuan-Tuan Mula Hadirin yang mulia, kita kena usaha bagaimana anak-anak kita dapat ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis Tuan Mulya, ilmu-ilmu yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahuwataala ini lebih penting daripada kita fikir untuk mereka dapat dari ilmu-ilmu dunia. Kita kena usaha bagaimana kita dapat didik dan terbiak anak-anak kita menjadi jadikan mereka ulama-ulama, hafiz mereka, mereka ke ilmu ilmu Al-Quran dan Tuan Mulya. Kita mendidikkan Jadi kita kena usaha untuk bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Kita kena usaha bagaimana wujudkan dalam hati kita perasaan cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Untuk itu kita kena setiap hari kita melainkan berzikir kepada Allah SWT. Berseluar kepada Nabi SAW. Berseluar kepada Nabi SAW. dan sebagaimana ada Allah telah bagi kepada kita tentang hak-haknya hak hak makhluk itu juga Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kepada kita tentang hukumul ibad hak-hak makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala <tuh> sebagaimana kita hendak sempurnakan hakukumah ha ha Allah Subhanahu wa taala begitu juga kita kena berusaha untuk sempurnakan hak hak hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita kena cuba berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kita tak akan tersebar ke seluruh dunia dunia mulia dakwah kita akan tersebar dengan perantahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena usah untuk menunjukkan dalam diri kita sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berantara dengan membawa sifat-sifat yang mulia ini, dengan membawa akhlak Nabi Shallallam ini kita kena bergerak ke seluruh semata-mata kerana Allah. Semata-mata inginkan kerana Allah Kita tak nak apa-apa balasan dunia Tak nak apa-apa upah dunia Tak nak apa-apa pujian Tak nak apa-apa sanjum Kita buat kerja ini semata-mata kerana Allah Untuk dapat reba Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita bergerak ke seluruh dunia dengan menguasai Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikrullah dengan hati kita ingat pada Allah dan berpesan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bawa akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bawa niat yang ikhlas semata mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka pergerakan kita usaha kita berbana kita, mudah-mudah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan jadikannya sebagai asbab sebagai perantara untuk kesabaran hingga dan untuk seluruh umat. Siri puasa ya Tuan-tuan segala janji-janji Allah Subhanahuwataala, jangan jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis, semuanya janji-janji tersebut berkaitan dengan amal. Perintah-perintah Allah, sunah-sunah Nabi Sallallahu Alaihi Kamu selaksanakan amalan ini, ini janji yang kamu dapat. Buat ni kamu akan, akan dapat. Ini, ini akan akan dapat. Amalan kasunah, amalan kasunah ini, ini kamu akan dapat. Segala janji-janji Allah Subhanahu Wataala berkaitan dengan amal. Allah tak pernah janji apa-apa pun untuk, untuk kebenaran. Asbab-asbab zahir dunia ni tuan-tuanmu. -tuan. Jadi kita kena usaha atas segala amalan yang amalan yang ada janji Allah Subhanahu Wataala yang mana janji Allah itu pasti, Allah akan sempurnakan janji Dia. Hari ini tuan-tuan kita fikir kita dapatkan kerjaan, kerjaan bisa menanak kita dapat jadi doktor, dapat jadi India, dapat pakat besar sedia digerim serius di. Bukan maksud dia kata bukan kami larang untuk kamu jadi doktor dan jurutera dapat degree-degree ni. Tapi kamu ingat dalam benda-benda tersebut tidak ada janji Allah Subhanahu wa Tidak dalam kebendaan dalam keduniaan dalam harta benda, dalam pangkat dan kedudukan dunia tidak ada janji Allah Subhanahu wa Janji Allah dalam amal. Janji Allah dalam mentaati perintah Allah. Janji Allah dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat tawakal dalam sifat takwa dalam sifat ihsan adalah mentaati perintah Allah dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalan-amalan ini dalam setiap sifat-sifat ini ada janji Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita wujudkan hasilkan sifat-sifat tersebut apabila kita wujudkan amal-amal tersebut dalam diri kita maka Allah dengan kudratnya daripada khazanahnya Allah akan sempurnakan segala janji janji jadi amalan yang benar yang pasti kita akan dapat ganjarannya Kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Kerana itu janji Allah Tapi benda-benda dunia tidak ada janji Allah SWT Hari ini kita usahakan dunia Dia putus keyakinan kita akan dapat apa kita Dapat apa yang kita usahakan Sedangkan benda itu tak ada janji Allah SWT ta Tapi kita buat amal amal Kita amalkan sunnah Nabi Tanpa keyakinan bahawa kita akan dapat kebaikan daripada amal tersebut Semayang kita pun tak pasti apa kita akan dapat Sedangkan dalam amal Tidak ada janji Allah Yang pasti kita akan dapat Dalam asbab dunia Tidak ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala Satu orang yang bekerja Dia buat perintah Allah Dalam kerja Di situ ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala Bercakap benar Dalam perniagaan dia Itu di situ ada janji Allah Amanan bukan atas dunia tadi Atas amalan yang dibuat tadi Dia akan dapat Apa yang Allah subhanahu Janjikan Jadi to-to kita to-to mulia kita kena usaha. Kita dapat ilmu Subhanahu Wa Taala untuk kenal Allah, tahu perintah Allah, tahu sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang penting kita kena tahu. ilmu yang penting kita kena hasilkan. Dan kita kena usaha anak-anak kita daripada kecil, kita tadbir mereka, didik mereka dengan ilmu agama. Jadi orang-orang yang kenal Allah, orang, orang yang faham agama, tahu syariah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka dapat bawa agama dan syariah dalam kehidupan mereka dalam kehidupan seharian mereka tu tuang tu, mulia dan juga kita kena bina hubungan tauluk kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala memuji-muji Allah Subhanahu wa taala tasbihat dan berzikir zikir dan sunat kata-kata mulia dan kita kena wujudkan dalam hati kita, pasal kasih cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam dan kita kena banyak dan dosa -dosa kita banyak beristighfar atas dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa kita sentiasa lakukan sia dan mana kita kena bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita kita kena ingat sebagaimana kita diperintah untuk sempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala hukumullah begitu juga kita diperintah oleh Allah untuk sempurnakan hak-hak ibad ha ha hamba Allah Subhanahu wa hak isteri kita anak kita jiran kita orang atasan orang bawahan kita Selagi mana kita tak sempurnakan kukul -kuku ibad, hak-hak Allah. selagi itu kita tidak amalkan agama yang sempurna. Agama tak akan sempurna dalam diri kita, tuan-tuan mula. Dan kita kena bawa akhlak Nabi SAW dalam dakwah kita, tuan-tuan mula. Kita kena berusaha untuk wujudkan dalam diri kita segala sifat-sifat mahmudah, segala sifat-sifat yang terpuji. Dan tanpa akhlak Nabi, dakwah kita tak akan kesabaran, tuan-tuan mula berhanyalah dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kita buat usaha dakwah dengan bawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala akan sembahkan hidayah dengan perantaraan usaha kita manusia akan datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bergerak ke seluruh dunia, kampung ke kampung, rumah ke rumah, kampung ke kampung, lorong ke lorong, bandar ke bandar, negara ke negara, benua ke benua tuan-tuan mulia dengan bawa fikri risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bawa yakin pada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa cara hidup Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan bawa ilmu agama dan ilmu Allah dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan kita buat semua ni semata-mata kerana Allah nak, semata-mata nakkan keredaan Allah SWT Kita tak nakkan apa-apa balasan dunia Wang ringgit atau harta, -harta dunia atau tuan, tuan mulia Tak nakkan pujian atau sanjungan daripada manusia Kita buat ni semata-mata Bila Allah raza pada kita tuan-tuan Bila kita keberatkan cara ni tuan-tuan mulia ke seluruh dunia Dengan bawa usaha seperti ini tuan-tuan mulia insya Allah Allah SWT akan terima usaha kita dan jadikan asbab Hidayah usaha diri kita, meningkatnya iman dan amal kita, meningkatnya taat agama dalam diri kita, menjadikan asbab hidayah untuk seluruh manusia di seluruh dunia insya-Allah taala. Ini satu perkara yang disebutkan tadi adalah Umat Islam hari ini telah jadi muftadi Berikut bagi Yahudi dan Nasarah Terjadikan mereka sebagai ikutan kita Dalam kehidupan kita Dalam kita punya jual beli kita Cara hidup kita Nikah kahwin kita Muasyarah kita Terjadikan Yahudi dan Nasarah Sebagai imam kita Yahudia dan Nasrani ini telah tersebar Dalam umat Islam hari ini Sebetulnya dah jadi Kena jadi imam bagi seluruh alam ini benar manusia kena ikut umat ini tuan-tuan. kerana -tuan sebab kerana umat hari ini terjadahkan kerja mereka tak lengkapkan diri mereka dengan segala sifat-sifat yang mereka perlu ada. keimanan mereka pada Allah, ittiba mereka pada Nabi sallallahu ilmu dan zikir mereka pada Allah SWT akhlak mereka lemah. maka umat ini hari ini tuan-tuan mula telah jadi pengikut bagi orang bukan Islam. sebenarnya umat ini datang pada kerja yang sebenar tuan-tuan mula dan wujudkan dari mereka segala sifat dan amal yang mereka perlu wujudkan, berumat ini Allah akan jadikan sebagai iman bagi dunia. Sebagaimana sahabat-sahabat telah jadi iman bagi dunia. Mereka jadi ikutan, mereka digeruni. Ha? Haa, seluruh dunia tunduk pada mereka, Tuan-Munik. Mereka umat ini sepatutnya jadi pemimpin bagi seluruh alam Bawa seluruh manusia kepada Allah Bawa seluruh manusia kepada agama kepada cara hidup yang sebenar Ya Tuhan mulia Usaha agama ni yang anggun, ya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan peraturan Nabi SAW telah kurniakan daripada seluruh umat ini. Hari itu, Tuan Mulya, kita telah lalai daripada tanggungjawab ni. Kita telah curai dalam menjalankan tanggungjawab, Tuan Dengan sebab itu, agama telah keluar daripada kehidupan kita dan Islam. Daripada keluarga kita, daripada anak-anak kita, daripada kampung kita, agama telah sedikit bersih kita telah hilang, Tuan Dan agama tak berhenti terhenti sebab untuk orang bukan islam <tuh> Hari ini adalah secara umumnya Umat telah tinggalkan kerja ini Tuan Dan kita dapat lihat dengan mata kita depan kita hari ini Segala kerugian Dan akibat daripada kecewaan kita hari ini Jadi kita kena bertawah pada Allah Minta pada Allah Minta maaf bagi, bagi pihak kita Dan untuk diri kita Bagi pihak seluruh umat hari ini Ya Allah Kemaafkanlah kami Maafkanlah seluruh umat Apakah kami Apakah seluruh umat Kami telah cuai Dalam menjalankan tanggungjawab kami sebagai umat Ya Allah, ambillah kerja daripada kami Kami berada mulai dari saat ini Mulai dari ketika ini, saat hari ini Kami akan tunaikan tanggungjawab kami Kami akan baru untuk buat usia agama Allah Buat hormatan untuk agama Allah Bagaimana agama sebab ke seluruh alam Agama dapat ditegakkan seluruh alam Untuk itu kami akan buat pengorbanan Diri, harta, masa, nyawa kami untuk kerja ke agama ini tuan, tuan, Untuk usaha Nabi sallallahu alaihi SAW Sebagaimana sahabat-sahabat telah buat pengorbanan untuk agama Sebab itu juga kami akan bantu untuk buat pengorbanan untuk agama Allah SWT Nabi SAW telah buat pengorbanan seluruh hidup Nabi dan sepanjang hidup Nabi Nabi tak pernah makan kenyang dua kali Satu hari tuan-tuan mula Berhari-hari dalam kerana lapar tuan-tuan Sehingga -tuan ikat Nabi SAW Dan sahabat-sahabat terpaksa ikat batu di perut perut mereka kerana kelaparan Bagaimana susah bayar bawa pengorbanan Susah bayar mereka telah buat di jalan Allah taala. Tapi susah bayar pengormatan di jalan Allah sana-sana dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di, di, disanyani oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> apabila kita buat pengormatan untuk agama Allah Subhanahu wa pertama sekali kita berhak untuk dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala ya ayuhalladzi amanu in tansurullah yansurkum wa ythabbit aqdamakum wa orang-orang amr beriman Unta suruh Allah, kalau kamu bantu Allah, bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu kamu. Wa yusabit akhidamakum. Dan Allah SWT akan tetapkan penulian kamu di hadapan semua ujian-ujian, keadaan-keadaan yang datang uji kamu. Jadi kita kena jadikan kita membantu-bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah kita Untuk jadi pembantu-pembantu agama Allah SWT Ya ayuhalladina amat Kulu ansar Allah Wahai orang-orang yang Jadilah kau pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu SWT Jadi kita kena jadi pembantu agama Allah Musrah abad dia makna Meny Menyiram pokok Satu orang kita buat untuk siram pokok tadi air Bila usaha dijalankan untuk siramkan pokok tadi dengan air Maka akan dapat hasil daripada sebut datang itu akan menguatkan hasil buah-buahnya begitu juga tuan-tuan mulia kita kena kita-kita siram agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan kita tuan-tuan mulia maka Allah SWT akan zahirkan nafija daripada agama perbuatan tersebut tuan-tuan mulia jadi semua yang pada kita banyak kali kita kena semua sudah taubat semua sudah taubat dua rakaat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala minta maaf kepada Allah untuk kita dan seluruh umat Islam bahaya Allah, hari ini kami telah cuai kami telah lalai, kami telah tak sembunyakan tanggungjawab kami sebagai umat Nabi SAW, Ya Allah ampunkanlah kami Ya Allah maafkanlah kami dan azamkan pasal dia keazaman yang kuat dalam hati kita mula daripada hari ini saya akan jadi pembantu agama Allah Subhanahu wa taala saya akan jadikan kerja agama saya, kerja saya saya akan menjadi korbankan diri saya harta saya masa yang sekarang tenaga Allah bagi bagi saya untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala untuk tegakkan agama di seluruh dunia menyebarkan hidayah hak di seluruh dunia kita kena tawajuh banyak Tawajub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah bagilah kekuatan pada diri bagi saya Bagilah kekuatan bagi diri saya untuk bantu-bantu Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah bagilah tawfib dari kami Untuk jadi kami jadi, kami jadi hamba-hambamu yang sebenar Untuk jadi pengikut Nabi Isa yang setia Untuk meneruskan perjuangan Nabi Untuk meneruskan usaha dan fikir risau Nabi SAW Jadi diminta semua duduk sehingga tashkir sempurna Jadi tuan-tuan imun dengan Allah SWT Kita kena taubat pada Allah SWT Beristighfar pada Allah SWT Atas kecewayan kita, kenalayaan kita kita, kita kita tunai tanggungjawab kita, kita sebagai umat Nabi Sallallahu SAW Dan kita kena pasang niat dalam hati kita dengan sungguh-sungguh mula daripada debrasah ini saya akan jadikan kerja ini sebagai kerja saya, saya akan laksanakan tanggungjawab saya sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya akan bangun buat usaha sebagai masalah, sahabat sahabat, Taba Ussal sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai mana para sahabat Taba mula-mula habis-habisan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka telah lupa kerana agama Allah, mereka telah cedera kerana agama Allah, mereka telah terbunuh kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hidup mereka mereka telah habiskan dengan penuh usaha dan kesusahan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala ada mereka tak, tak sempat melihat kemenangan datang Nusrah Allah, Allah Subhanahu Wataala datang mereka tak syahid ke jalan Allah Subhanahu Wataala akan tetapi segala susah payah mereka Segala mujahadah dan pengorbanan mereka Allah telah jadikan asbab khidrah Allah telah suburkan agama di seluruh dunia Allah telah abadkan khidrah ke seluruh dunia tuan-tuan mulia hari itu tuan-tuan kita kena bangun sebagaimana sahabat-sahabat kena bangun, kena pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wataala kita kena bertawaf kepada Allah dan kita kena berazam untuk buat usul sebagaimana sahabat-sahabat telah buat usaha tuan-tuan mulia. Dan Dengan pengorbanan yang kita buat, ke susah yang kita buat tu adalah Allah Subhanahu Wa Allah Subhanahu Wa akan jadikan asbab Hidayat untuk semua agama ke seluruh alam tonton mula. Jadi semua insya-Allah.